2. Sfânta Împărtășanie, simțirea Harului și extazul Ca și în cazul botezului, Sfântul Simeon a explicat din punct de vedere soteriologic, urmările Dumnezești pe care le naște în ființa noastră, unirea conștientă plină de dor cu trupul și sângele Domnului. Discuția despre Sfânta Împărtășanie are drept fundament unirea noastră cu Hristos și cu Duhul, cu întreaga trime în botez. Și păstrarea legăturii noastre vii, incandescente cu Dumnezeu mântuirii noastre. Dar, mai înainte de toată, teologia Euharistică, simoniană, caracterizează unirea noastră sacramentală cu Hristos, drept o experiență reală, personală, a tainei persoanei Divino-Umane a lui Hristos. Împărtășirea cu Hristos Euharistic este evenimentul, este evenimentul personal de adâncă comuniune acelor credincioși cu Hristos prin care dobândim o înțelegere proprie interioară a dogmei cristologice pentru că trăim comuniunea reală cu Hristos, dimensiunea personală a prezenței lui Hristos în Euharistie. Realismul euharistic al lui Simeon vine din realismul persoanei divino-umane a lui Hristos pentru că Hristos este viu, veșnic viu și El ni se dă nouă ca viață veșnică Tocmai de aceea, receptarea interioară a lui Hristos euaristic este una tulburătoare, în pentru noi, pentru că este răjurile sa în noi și bucuria negrăită, că El e un mod personal cu noi și nu doar substanțial. Pentru Simeon, Euharistia nu e înțelesă în termenii substanțialității sau ai înlocuirii lui Hristos cu Sfântă Euharistie, ci din potrivă Euharistiei Pentru Simeon, cea care întărește, legătura noastră de comunie cu Hristos, care e o personal în relație cu noi. În scursul 4. Etic, ca să începem cu un pasaj sugestiv, Simeon inițiază o discuție euharistologică, pornind de la imaginea Tatălui iubitor care stă la masă cu fiii săi. Atunci când Părintele Ceresi, o mută centrul de atenție de la paradigmă la realitatea sugerată de aceasta, dorește să stă la masă cu fiii săi, să se bucure cu ei, el nu le dă ceva diferit de sine, ci se dă pe sine însuși lor, potrivit Ioan 6,33, ca pâine care coboară din cer pentru a da viață lumii. Simeon nu citează la întâmplare pe Evanghelistul Ioan cu 6,33. Pentru Simeon, Sfânta Euharistie nu este un simbol sau ceva în care nu se comunică viața lui Hristos, ci în Euharistie Hristos ne comunică slava sa, și este cu noi, cu cei care ne împărtășim cu El în mod euharistic. Însă euharistia nu locuie pe Hristos ca persoană, ci însuși Hristos, răstignit și în via care s-a înălțat la cer și și-a de dat Tatălui, se unește cu noi în euharistie. Ca și Ioan teologul, Simeon teologul vorbește despre împărtășirea cu Hristos euharistic în termenii comuniunii interioare cu Hristos, prin care Hristos rămâne în cei care se împărtășesc cu sine și și rămâne în cea mai adâncă relație cu Hristos. Prin Euharistie ne unim și suntem cu Fiul lui Dumnezeu întrupat, care este mâncarea reală a fiilor săi, a membrii bisericii care este cu biserica sa în orice clipă. Preoții și episcopii bisericii pregătesc cinstitele daruri și le aduc, le pun înainte pe altar, ca acestea să fie simțite de pogulerea Duhului. Acestea sunt rodul pământului și al muncii noastre, însă odată cu sfințirea lor, nu mai vorbim de pâine și vin, ci de Hristos eucharistic, de trupul și sângele său cele îndumnezeite, cele pline de lumină divină. Însă niciodată Simeon nu identifică în mod substanțial Eucharistia cu Hristos, ci el vorbește despre împărtășirea cu Hristos ca despre împărtășire. Dopotrivă de umanitatea și de dumnezeirea persoanei Domnului. Spune Simeon aici, în urma citației oanei cenunțate, și din el și cu el se hrănesc neîncetat până la săturare, coron trefonte aenaos, aenaos, pregătindu-se prin împărtășire pentru viața veșnică și Sfinținul Suvedul și trupul. Împărtășirea este pentru fii pentru fiii care stau la masa iubirii cu Părintele lor cel prea iubitor. Împărtășirea lasă urmăreale reale în ființa noastră, pentru că ea ne sfințește, ne pregătește pentru vernicie, pentru împărtășirea noastră continuă de vederea Lui, a Lui Hristos și mai are un rol definitorul pe care îl surprinde Simeon. Sunt împărtășanie satură de sfat în continuu pe cei care se împărtășesc în mod des de ea. Ca și în cazul botezului, Simeon insistă pe pozitivitatea absolută, pe aspectul beneficului, tot la nivel personal al primirii Sintelor Taine, pe faptul că ele ne umplu de slava lui Dumnezeu, că ele ne sfințesc, ne umplu de toată bucuria și mulțumirea. Privarea de împărtășirea cu Hristos, spune Simeon, este receptată de fiii care abuză de libertatea lor ca de o privare de bine, de binele pe care îl trăiau în ființa lor în mod entuziast atunci când stăteau la masă cu părintele lor ceresc. Cei care sunt restabiliți prin pocăință ca membri vii trezitori ai Mesei Stăpânului vin cu mai multă îndrăzneală, spune Simeon, și cu mai mare dor față de Hristos și cu încredere în slava lui Dumnezeu. Este ușor de observat faptul că în acest pasaj părintele nostru vede privarea de Sfintele Taine ca un moment de interiorizare și de conștientizare și mai mare a necesității unirii cu Dumnezeu pe care o trăiește și cel care nu mai vede lumina, care e privat de vederea luminii divine. Cu alte cuvinte, adevărata iubire de Hristos se conștientizează și mai mult atunci când trăim depărtarea noastră de, de El ca cea mai mare dramă personală. Când simțim cât de bine ne era cu Hristos și cât de rău ne simțim fără El, atunci înțelegem într-un mod opreșitor o rolul său direct de înnelocuit și îndumnezeitor pe care îl are Hristos în viața noastră. Discursul unui etic, această panoprie teologică copreșitoare ne duce și mai aproape de miezul teologiei euharistice simeoniene, adică de simțirea interioară a Harului. Vorbind despre învierea din morți a domnului Simeon, conduce discuția despre... Pardon, spre în Dumnezeirea noastră, prin împărtășirea de El. Conduce discuția spre în Dumnezeirea noastră, prin împărtășirea de El. Dacă atunci când a înviat Hristos și a îndumnezeit mai întâi sufletul și apoi a făcut ca trupul său să fie plin de slavă, de slavă dumnezească, și în consecință a coborât în iad și a înviat sufletele sfinților de acolo, dar nu și trupurile lor, lucru rezervat în vierii cele de obște, tot la fel spune Simeon, când luăm Duhul Stăpânului și Dumnezeului nostru, ne facem împreună părtaș, sim metohi și ai Dumnezeirii și ai ființei sale. Căci mâncând preacuratul său trup, adică Dumnezeșile Taine, tia misteria, ne facem într-adevăr con corporali sis somi și înrudiți singhenis cu el în întregime Olocliros, precum spune și Dumnezeu cu Pavel, suntem os din oasele lui și carne din carnea lui, FSN 5 cu 30, și iarăși din plinătatea Dumnezeirii lui, noi toți am luat și har peste har, Ioan 1 cu 16 și Coloseni 2 cu 9. Ajungând, deci, acestea ne facem prin har asemenea iubitorului de oameni Dumnezeu și săpânilor nostru însuși, renoiți cu sufletul, făcuți nestricăcioși și viețuin ca înviați din morți, adică văzândul pe cel ce a socotit de cuvință să se facă asemenea nouă și văzut fiind de el noi cei care ne-am învrednicit a ne face asemenea lui, axiotentes omii geneste afto, așa cum cineva vede de departe fața prietenului său, vorbește și grește cu el și aude glasul său. Intimitatea profundă pe care oamenii văzători de Dumnezeu <coughs> încep să o aibă încă de acum și este fără uh, drept de apel, este extraordinară această intimitate a Sfinților cu Dumnezeu Împărăția Sa. Nu, nu, nu poate fi imaginată de noi bucurie imensă pe care o trăiesc Sfinții Lui Dumnezeu începând încă de aici când slava Lui Dumnezeu, Dumnezeu într-o slava Sa sau Dumnezeu le vorbește prin slava Sa Sfinților Săi. Este cu totul și cu totul luitor. Primirea Harului la botez și vederea luminii în extaz nu exclude, nu exclude acestea primirea lui Hristos euharistic. Primirea Duhului Sfânt înseamnă unirea ființială cu Dumnezeu, de unde insistența Sfântului Simeon în anumie extaz o unire ființială la nivelul interior al ființei noastre cu slava lui Dumnezeu. Unirea cu slava lui Hristos presupune și unirea sacramentală cu El, cel euharistic. După cum ne spune textul Abia citat, unirea cu Sfintele Taine, cu Hristos Eucharistic înseamnă transformarea noastră în împreună rude cu Hristos, pentru că suntem concorporali cu Hristos, pentru că Hristos e noi și cu noi. Asta se produce prin împărtășirea cu Domnul. Ca și unirea cu slava lui Hristos, unirea cu slava lui Hristos euharistic, care este aceeași slavă veșnică ca înseamnă unirea, Amestecarea neamestecată cu umanitatea și Dumnezeirea lui Hristos. Întregul nostru trup și Suflet se unește, întregul nostru trup și Suflet se unesc uh, uh, cu umanitatea integrală a Hristos și cu Dumnezeirea Lui. Concorporalitatea noastră, Ioan Hristos, e deplină și nu parțial, accentuează Simeon. Împărtășirea cu Hristos este trăirea la gradul eclesial actual a unirii veșnice cu Hristos, mirele nostru. Tocmai de aceea Simeon vorbește de asemănarea noastră de plină cu persoana lui Hristos prin împărtășirea cu El, care e conlocuire și unire reală cu El. Ne facem ca El, această e urmarea directă a împărtășirii conștiente și de, de persoana sa. Consecințele împărtășirii sunt uluitoare, pentru că ne facem ca El, ne și cu sufletul, văzândul pe El ca viu, ca Hristos cel viu care stă împreună cu noi cei vii. Simțirea lui Hristos, a vieții ce mare de Hristos, prin împărtășirea cu, cu El, înseamnă trăirea reală, cu tremurător de frumoasă și de adâncă, a prezenței Lui Dumnezeu în noi. Simțirea Lui în noi, a Lui Hristos, e Cel ce ne învie din morți, și transformarea noastră pe El, transfigura noastră prin El, începând de la Sufletul nostru și continuând cu Tot Trupul nostru, înseamnă Evidența Lui de netăgăduit în viața noastră, prezența Lui intensivă, în Dumnezeitoare, mântuitoare, sfințitoare în viața noastră. Împărtășirea într-o conștiință, adică prin simțirea Dumnezeirii Lui când te împărtășești. Cu Sfântul Euharistie, la Biserică. Unită, de despărțit cu trupul și sângele său, este certitudinea credinței noastre, reactualizarea unirii noastre cu el și conștiința că această unire cu Hristos va spori tot mai mult în această viață și întreaga veșnicie. În așteptarea unirii vește cu mirele nostru, dorul nostru de el este săturat de împărtășirea cu El, cele euharistic, iar această împărtășire, în mod paradoxal, ne deschide un apetit și mai mare pentru dorirea vederii Lui, a unirii eterne cu El. Și astfel, Sfânta Împărtășanie, Sfânta Spovedanie, toate Sfintele Taine, dinamizează dorul nostru de a Lui Dumnezeu. Tocmai de aceea acuzere cum că isihaști erau numai cu rugăciunea și nu se interesau de Sfintele Taine era o mare insultă la adresa uh, Sfinților Isihaști la adresa Isihaști a întotdeauna pentru că rugăciunea nu exclude împărtășirea cu Hristos cum adică se exclude rugăciunea față de Hristos împărtășirea cu El pe rugăciunea și asceza te pregătesc pentru împărtășirea cu Hristos, pentru spovedire, pentru împărtășire, pentru vederea lui Dumnezeu. Cum se exclude rugăciunea împărtășirea cu Hristos? Pe rugăciunea te pregătește pentru împărtășirea cu Hristos, pentru dorul de a trăi în curăție, în sfințenie, în pace, în înțelegere cu toată lumea. În așteptarea unei veșe cu mirile nostru, dorul nostru de el este săturat de împărtășirea cu el cel euharistic. Împărtășirea sacramentală cu Hristos nu înseamnă o bagatelizare a necesității vederii sale, ci din potrivă acesta este evenimentul eclesial abisal care dinamizează căutarea lui, dorința de a-L vedea pe el așa cum este. Sfânta Euharistie nu este nicio închidere a lui Hristos în istorie, sau lipsirea Lui de transcendență, ci împărtășirea cu El ne umple de viața veșniciei, pe când noi suntem încă oamenii istoriei, iar pe de altă parte ne face să experim foarte adânc transcendența sa, dumnezeirea sa, tocmai în această imanență tulburătoare, în împărtășirea cu Sfintele Taine și Mântuitoare pentru noi, prin care ne împărtășim cu El la Sfânta Liturghie. Hristos ne învrednicește, cum spune Simeon, pe fiecare dintre noi de asemănarea cu El, de pneumatizarea întregii noastre ființe, fără ca prin aceasta să devenim posesorii unici ai Duhului sau ai Lui Hristos. Fiecare dintre noi ne umplem de slava Lui Hristos și ne sfințim prin ea și sursa noastră de sfințenie este slava veșnică a trăimii, în măsura în care ne dezicem de izvorul vieții noastre, de slava a și credem că ne putem mântui de unii singuri, și disprețim unirile extatice și sacramentale cu Hristos, experim golul devastator al neputinței, al singurătății și al distrugerii de sine ca închidere în cercul strâmb sufocant al egoismului. De aceea Simeon subliniază necontenit că adevărata unirii Hristos eoaristii nu este un act egoist sau o legătură personală cu Dumnezeu care ne dă o întrietate față de ceilalți, ci ea ne coboară într-o și mai mare cunoaștere de sine în care trăim intens relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că împărtășindu-ne cu Dumnezeu, cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu și simțind Dumnezeirea Sa în noi care ne curățește, vedem cât de păcători suntem noi în comparație cu simținea lui Dumnezeu și de aceea împărtășirea Hristos ne cere o continuă spovedire a păcatelor noastre deci ne accentuează conștiința păcătoșenii, nu a sfințenii tocmai de aceea este, este iarăși o problemă falsă, aceea că dacă te împărtășești e, e, foarte mult zilnic cu Hristos e, nu mai e nevoie de sfânta spovedanie, din potrivă sfânta Eucharistie Hristos în, în, în mijlocul inimii noastre a ființei noastre, introduse noi ne duce la o și mai mare vedere de sine, la o conștientizarea păcatelor noastre, abisului căderilor noastre. Și astfel, Sfânta Împărtășanie trimite la Sfânta Spovedanie, Sfânta Spovedanie trimite la Sfânta Împărtășanie și la toate, la toate Sfintele Taine și rugii ale Bisericii. Primirea Sfintelor Taine ne deschide ființa către iubirea tuturor, pentru că ne accentuează Deschiderea iubirii noastre către Dumnezeu prin trăirea iubirii Lui față de noi, pe care o trăim în ființa noastră și nu din afara noastră. Puțin mai încolo, tot în discursul unui etic, Simeon prelungește discuția despre căsătorie cu cea despre realitatea unirii cu Hristos prin împărtășirea sacramentală de El. Hristos spune El să dă nouă spre împărtășire din carnea sa și din oasele Lui, pe care le-a arătat apostolul după ce a înviat din mor zicând Pipăi și vedeți că Duhul nu are carde și oase cum o vedeți pe mine având de Luca 22 24, pardon, 39 și din însă și acela ne dă nouă spre mâncare Ioan 6, 56 și prin această împărtășire Tis ne face și pe noi una cu el una cu el în împărtășirea cu el de aceea Biserica Credincioșul, adică a Filului Dumnezeu scris în ceruri conform evrei 12.23, nu poate fi un trup de plin și întreg, din ateine isoma artion che olocliron, pentru Dumnezeu, fără capul ei, însuși Hristos Dumnezeu, și nu poate trăi viața cea adevărată și nesricăcioasă, izintis ontos zoin che anoletron, dacă nu e hrănită de el în fiecare zi, cu pâinea acea de toate zilele, Matei 6,11, fără de care nu avem viață într noi și nu putem crește până la statura bărbatului de săvârșit, până la măsura vârstei plinătății lui, care este a tuturor celor ce iubesc pe el. Se observă cum Simeon se raportează pe de o parte la Hristos Eucharistic, ca la trupul real al Domnului, despre care mărturisește Evanghelia, fără să facă abstracție prin aceasta de persoana lui Hristos, sau să reducă pe Hristos doar la, Eu, doar la Euharistie și cum pe de altă parte vede biserica drept trupul mistic al lui Hristos în care fiecare credincios este o mădular viu recunoscut și atestat în Cerul de către Dumnezeu care trebuie să-și păstreze viața întruia prin împărtășirea zilului Hristos capul și mirele biserici Credincioșii trăiesc sublinează Simeon din viața lui Hristos care curge prin ei datorită unirii lor cu el fără viața lui Hristos, fără simțirea vieții Hristos în noi, nu putem fi mădulare vie ale lui Hristos, pentru că nu simțim în noi viața sa, adică dumnezeirea lui. Și fără împărtășirea zinică cu el, nu putem să ne ridicăm la statura credinciosului de a omului în care viază, în mod evident, Hristos Dumnezeu. În capitolul al 10-lea al discursului 1 etic, Simeon explică ce înseamnă Împărtășirea noastră cu vrenicie. A mânca cu vrenicie trupul Domnului, spune el, înseamnă a primi și a avea noi trupul său luat din purura Fecioara Maria și a simți noi realitatea Dumnezeirii Fiului Dumnezeu, adică Dumnezeirea celui ce șade de dreapta Tatălui. Adică, în comparație cu noi care considerăm că pregătirea pentru împărtășire este rugăciunea, postul, nu știu ce mai facem noi, pentru Sfântul Simeon, pregătirea pentru împărtășire este e, e, simțirea Harului Dumnezeu în viața noastră, în mod continuu, numai aceea sunt vrenici de împărtășire care simt, cu adevărat, care simt pe Dumnezeu întotdeauna în ei, Harul Său, și astfel, când se împărtășesc cu Hristos, simt că se sfințesc, că se curățesc, simt că Dumnezeirea lui Hristos și umanitatea lui Hristos se amestecă în mod neamestecat cum a înainte și îi sfințește, îi transfigurează pe ei de fiecare dată, îi umpe de cunoaștere, de înțelepciune, de curăție, de pace, de sfințenie, așa cum spun rugăciunile de înainte și de după, sunt Împărtășire, canonele de pregătire și de mulțumire. Așa că pregătirea nu este una doar exterioară, ci este o pregătire a Sfințenii prin care noi simțim, ne, ne suntem în stare să simțim Dumnezeu lui Hristos, împărtășind-ne cu ele eucharistic. Dacă spunem că Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu întrupat, este Dumnezeu și om, atunci, conform logicii simeoniene și adevărului, a realității, noi trebuie să ne împărtășim cu Hristos cel prea slăvit, Adică cu Hristos și îl plin de zlavatat, adică Hristos e, transfigurat. Pentru că acum Hristos nu mai este cunoscut după trup, 2 Corinteni 5 cu 17, ci este un Euharistie în trup, în netrupesc, netrupesc, asomatos en somati, amestecându-se în schimb cu ființele și firile noastre și în ne ca pe unice, suntem concorporal cu El și trup din trupul lui și oase din oase lui, PSN 5 29. Acesta este lucrul cel mare al negritei sale economii, tis afrastu economia și al pogorului sale mai presus de cuvânt în noi. Aceasta este taina cea plină de toată înfricoșarea pe care am șovăit să o scriu și de a cărei apropiere am tremurat, spunea sunul Simeon. Simeon intuiește mod impecabil sensul personal al economiei mântuirii făcută în persoana lui Hristos. Lucrarea lui Hristos în noi înseamnă tocmai în Dumnezeirea noastră de plin a iduma, în Dumnezeirea de plină a umanității sale, prin împărtășirea noastră de Hristos de plin. Nu ne putem împărtăși numai de ceea ce vedem, ci și de ceea ce simțim din destul în viața noastră interioară cu El, că este Dumnezeirea Lui care ne simțește în mod de plin. În acest sens a numit Simeon Sfânta Eoharistie ca fiind trupul Domnului, dar nu ca un trup uman, nu în gol de Duhul, ci plin de Duhul, fapt pentru care este asomatos. Dacă în cazul vederii extatice se experiază slava lui Hristos ca lumină curățitoare, luminătoare, sfințitoare, în împărtășire euharistă cu el sperim slava lui ca fiind la fel curățitoare de patimi, luminătoare, sfințitoare a trupului și a sufletului nostru. În părtășire cu El primim harul Duhului, adică focul Dumnezeului care țâșnește din firea și din ființa Lui. În părtășirea euharistică, ca și extazul, ne face apropiat, într căva persoana sa neapropiată prin slava care țâșnește din ea. În vederea și simțirea slavei sale, exprim neapropiată viață a Lui Dumnezeu și transcendența sa, fără ca aceasta să se subsumeze într un ceva imanenței e pentru câtva imanenței sale harice, coborârii lui Hristos la noi prin slava sa și prin deruirea trupului și a sângerului său Dumnezeesc spre împărtășirea noastră. Prin imanența sa trăită de către noi simțim cât de mare este transcendența sa, reala sa neînțelegere și necuprinderea lui de către noi dar transcendența sa ne devine una reală, simțită interior, în mod personal, pe măsură ce unim cu slava Lui sau ne împărtășim cu El, cele euharistic. Numai în biserică, cu alte cuvinte, știm cine este Dumnezeu, cum arată Dumnezeu nostru cel neapropiat, cum se simte El prin credința și viața sfântă într El și care sunt viața, și iubirea lui reale. Experiența duhovnicească este creuzetul unde se topește și se recrădește ființa și viața noastră și unde simțirea și vederea lui Dumnezeu ne aduc o reală atitudine și teologie despre viața lui Dumnezeu. În discursul trei etic, Simeon pune semn egal între conținutul extazului și cel al împărtășirii uharistice. Adică și acolo, și în extaz, și în Euharistie simțim același lucru, exprimăm același lucru. Slava lui Dumnezeu. Deși una este extazul și alta este împărtășirea euharistică, totuși mi le găsește un numitor comun, persoana lui Hristos. Spune el într-un mod grandios, vorbele negrăite, grăite lui Pavel în Rai, adică însăși bunătățile cele vești pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit pe care le-a gătit. Dumnezeu celor ce iubesc pe el 1 Corinten 2 cu nouă, nu se află închise pe o înălțime nu sunt mărginite de vreun loc nu sunt ascunse vreun adânc nu sunt ținute la capătul pământului sau al mării adică nu sunt e, ascunse de către credincioși ci sunt înaintea ta și înaintea ochilor tăi Biserica Romani 10, 6 cu 8 Deuteronom 30, 12 cu 14 dar care sunt acestea? Împreună cu bunătățile ce sunt puse deoparte în ceruri, ton, apochimenon, entis, uranis, agaton, însuși trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, pe care le vedem și mâncăm și bem în fiecare zi, sunt închibre chip acele bunătăți. Adică avem pe masa altarului aceleași bunătăți pe care le avem în ceruri, adică persoana lui Hristos fiindcă în afara acestora nu vei putea găsi nicăieri, nici măcar un singur lucru din cele zise, chiar dacă ai străbat întreaga creație. Iar dacă vrei să știi că cele spuse sunt adevărate, făte sfânt prin lucrarea poruncilor și așa împărtășește cele sfinte și vei cunoaște atunci în tocmai cu damănuntul puterea din dinamin celor spuse ție, puterea dumnezeiască, realitatea, veridicitatea <coughs> experierii lui Hristos în Euharistie și în extaz. Deși teologia simeoniană este preponderent extatică, totuși, după cum observăm, extaticul nu eludează la el prezența reală a lui Hristos în Sfânta Euharistie. Simeon nu ignoră dumnezeasca Euharistie, ci o identifică cu bunătățile cele vezi și de Pavel în extază prin împărtășirea lui Hristos și prin vederea Slavii Lui Hristos, nu se, petrec, nu se petrece cu noi ceva diferit, ci în ambele cazuri noi ne umplem de sfințenia Lui Hristos și devenim conformi a doma Lui. Însă, în ambele uniri cu Hristos, trebuie să fim proprii receptării Slavii sale printr-o viață de sfințeni. Fraza terminală din textul citat, după cum se vede foarte bine, ne îndeamnă la sfințenie, dacă vrem să facem o hermeneutică a prezenței interioare a lui Hristos euaristic în viața noastră. Deci dacă vrem să vorbim în mod apriat, în mod corect, cu evidența a ceea ce spunem, evidența interioară a ceea ce spunem, trebuie să ne simțim viața, ca să simțim pe Hristos în în viața noastră, să simțim Dumnezeirea Lui Hristos, prezența Lui Hristos, divină umană în viața noastră. Pentru a vorbi despre prezența Lui Hristos, ne amintește Simeon și dacă vrem să facem teologie în ultimă instanță, trebuie să vorbim despre Dumnezeu pe care îl simțim în noi, dar și mai presus de noi în același timp, în afara întregii creații și nu de un Dumnezeu pierdut în orizonturi siderale, care nu are atingere cu lumea și nu e prezent în lume prin harul său. Polemica a lui Simeon cu teologia non-experimentală, fixistă, care nu simte nimic când se împărtășește, o găsim la tot pasul în teologia sa arizmatică. Răspunzând celor uimiți de afirmația sa, aceea că Sfânta ani este însăși conținutul vederii extatice, Simeon citează Ioan 6, 43, 44 afirmând că nimeni nu poate să recunoască, să înțelagă Dumnezeu lui, dacă nu îl va atrage Tatăl spre această înțelegere dumnezeiască. Dacă numai cei învățați de Dumnezeu pot să creadă în Fiul lui Dumnezeu, tot la fel spune meu, numai cei care se împărtășesc cu Sfintele Tainele Domnului au viață veșnică pentru ei și pe aceștia îi va învia Domnul în ziua cea de apoi. Părintele nostru merge și mai departe în silogistica sa imbatabilă cu ceritoare și conexează împărtășirea cu Sfintele Taine de înțelegerea interioară personală a realității interioare a Presfintei III. Pornind de la Ioan 6:56-57, Simeon spune că unirea, tis, chinonia noastră cu el prin împărtășanie, se face în mod evident diaridin pentru noi, ca unirea și viața pe care o are acela cu Tatăl. și precum acela este unit în chip natural, fizicos, cu Dumnezeu și Tatăl Său, tot așa și noi, prin mâncarea trupului Său și prin băutura sângerului Său, ne vom uni cu El și vom trăi în El prin Har, ca Taharin. Iar ca să nu socotim că totul ține de pâinea cea văzută, din această pricină a spus în mai multe rânduri, eu sunt pâinea care se coboară din cer. Ioan 6,51 Și n-a spus care s-a coborât, ce zice care se coboară. Adică se coboară pururea și întotdeauna și vine și în ceasul de acum la cei vrednici. Epitus Axius Adică Hristos se coboară pe Sfintele noastre mese, în Sfintele noastre altare, la Sfânta Liturghie și El este pâina noastră care se coboară din cer pentru toți vecii. În toți vecii El se coboară la noi în slujbele noastre, în liturghiile noastre. Unirea noastră prin Har cu Fiul este tot la fel de strânsă, de nezdruncinat ca și cea dintre El și Tatăl. Asta este e, minunea pe care... Hristos ne-a spus-o sunt Sfânta Evanghelie. Experiența legătura interioară cu Fiul, ne amintește Simeon, înțelege din punct de vedere experiențial, în experiența noastră directă, și la nivelul nostru, măsura înțelegerii noastră, legătura naturală, interioară și personală a persoanelor trimici, Adică cum ne unim noi cu Fiul lui Dumnezeu întrupat, în părți de ce prea slăvit care ne împărtășim euharistic, unirea aceasta este a idoma, unire ființială este a doma unirii între Fiul, Tatăl și Duhul Sfânt. Asta este minunea minunilor, că de aceea suntem noi concorporali cu Hristos și ne unim cu Dumnezeirea Sa. Suntem în unire de nezdruncinat, de nefărâmat. Cine ne poate pe noi despăți de dragostea lui Hristos și de cum spunea Sfântul Pavel, și de <coughs> comuniunea cu Dumnezeu. <coughs> Cine ne poate scoate <coughs> pe noi din comuniunea de iubire cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu este Cel care ne-a primit în comuniunea cu Sine. Triadologia și Hristologia, în mod evident, sunt înțelese la nivel personal în teologia simeoniană prin legătura asta Hristos și în împărtășirea de El unirea cu Hristos Eucharistic este ființială nivelul ființei noastre dâncului nostru esențială esențială pentru mântuirea noastră și viața stupnicească și revelatoare pentru că ne dă să înțelegem taine nenumărate ale relației noastre cu Dumnezeu fără ea, fără unirea cu Sfântul Hristos euharistic fără ea nu putem avea viața adevărată într-un noi, nu putem ști ce înseamnă legătura vie cu Dumnezeu și nu putem înțelege, în mod personal, nici unirea ipostatică a firilor în persoana lui Hristos și nici legătura ființială de dezuncinată a persoanelor trimice. Vederea extatică confirmă realitatea copleșitoare a împărtășirii euharistice și împărtășirea lui Hristos centrează dorul nostru pe vederea și în lui Hristos în viața noastră. Puțin mai jos, în același discurs, Simeon invită pe cei care duc Euharistia la ce se vede, la o înțelegere contemplare interioarul Hristos și iarăși un citat extins. Ca să nu bănuiești nimic trupesc, această mică pâine, tot micronarton, mică părtecică care a fost în îndumezeită, tin, olighin, merida, teopitisan, să o vezi cu ochii minții făcută întreaga, asemenea, pâinii celei care coboară din cer, care este Dumnezeu adevărat și pâine și băutura vieții veșnice, ca nu cumva rămânând în necredință și numai la pâinea văzută, că adică, să consideri că o aristeie, numai pâine și vin, și numai la pâinea văzut în toate simți să mănânci nu pâinea acea cerească, ci numai pe cea pământească și să fii lipsit de viață, nemâncând ovnicește nematicos, mi, fagon, pâinea cea cerească pe cum spune Suri Duhul este cel ce face viu pe om, trupul nu folosește la nimic. În sensul că <coughs> trupul folosește la ceva. Bineînțeles că trupul ne ajută, viața în trupul este viața în care noi ne mântuim. Însă trupul nu folosește la nimic, în sensul că dacă mâncăm, bem și facem toate cele trupești, nu putem să ne mântuim printr-o viață, printr viață din asta comună, cum se spune acum, într-o viață telurică, care adică mănânci, bei, stai indiferent și aștepți mântuirea. Nu, ci mântuirea vine de la e, e, Harul lui Dumnezeu care ne face viu sufletul și trupul nostru îl, îl înduhovnicește. Ca să simțim pe Hristos în Sfânta Eucaristie, trebuie să-L vedem pe Hristos în ea, și în același timp, când ne împărtășim cu El, să simțim cum această unire cu El este reală și în îndumnezeitoare. Astfel, necrezând că Hristos ia acolo, în euharistie, și fără să simțim Dumnezeirea Lui în noi, ne împărtășim numai în aparență cu El, pentru că noi nu am sesizat untric puterea sa cea de viață făcătoare, slava Dumnezei sale. Și apoi când spune rugăciunea de mulțumire și... E, te sfințește, că te curățește și tu nu simți nimic, bineînțeles că rugăciunea de mulțumire spune una, iar tu nu cam simți nimica în comparație cu ceea ce au simțit cei care au făcut rugăciune, sfinții. Fără simțirea dumnezeirii sale ne împărtășim numai cu pâine și vin, pentru că credem că primim numai ceea ce vedem că primim, lipsindu-ne de adevăratele consecințe ale împărtășirii. Simeon atrage atenția că trebuie să fii mai întâi uniți cu Hristos prin dragoste și credința în El, adică trebuie să ai prima dată o relație cu Hristos, să crezi în El, să-L iubești, să-L în El și apoi viște împărtășești și prin împlinirea poruncilor pentru ca să-L simțim în noi ucharistic și să simțim cu se în toată ființa noastră, să-l sa și ne face Dumnezei prin har și iată care este rolul așezei. rolul așezei să ne curățească, rolul teologiei să ne lumineze Rolul experienței directe a vederii lui Dumnezeu și a e, simțirii harului este acela de a ne face proprii împărțirea cu, cu Hristos, care pe care simțim aceeași Dumnezeire, cum am spus să mai înainte, pe care o simțim și când vedem Slava Lui și când suntem luminați să înțelegem o anumită particula Scripturii, anumit înțeles, anumit pasaj. Noi, cei care ne împărtășim în mod conștient de Hristos întreg și ne facem una cu El, suntem chemați de către Simeon, un alt pasaj, să ne lăsăm răpiți în Duhul, în însăși viața sa adevărată, în al treilea cer, sau mai degrabă, în însuși cerul Sfintei Trăim, pentru că, văzând și auzind totodată cele grăite și care rămân negrăite, rămân nespuse oamenilor ce vedem în extaz, gustându-le și mirosindu-le și pipăindu-le frumos cu mâinile sufletului, adică cu simțe dumneșești ale sufletului, a spus noi să nățăm laudă de mulțumire Dumnezeului Celui iubitor de oameni. Împărtășirea este preludiul extazului, motivarea cea mai adâncă și ce mai clare pentru a ne curăți de patim și a dori vederea lui Dumnezeu. Împărtășirea și vederea se deschid doxologic către adorarea Lui Dumnezeu, sau aceste două moduri de unire reală cu Dumnezeu, ne sporesc dimensiunea interioară, doxologică, a relației noastre cu Creatorul, Mântuitorul, Sfințitorul și Decătorul nostru. Consecințele dramatice la nivel personal și eclesial ale necesizării interioare lui Hristos Iaristic, ni se dezvăluie în adevărata lor monstruozitate în discursul 10 etic, unde Simeon sublinează următoarele. Iar dacă nu stau așa lucrurile, dacă nu ne facem părtași încă fiind în trup de bunătățile cele veșnice și nici noi cei aleși nu primim Harul, urmează că Hristos însuși e doar un profet și nu Dumnezeu. Și toate pe care le spune Evanghelia lui sunt o profeție despre cu viitoare și nu dar al Harului. Și în chip asemănător au prorocit și nu au împlinit cele prorocite și nu au luat nici ei nimic și nici nu au împărtășit și nici nu au împărtășit și altora. Iar dacă cei care mănâncă trupul lui și beau sângele lui au viață veșnică după cuvântul său dumnezeesc de la Ioan 6:54, iar noi mâncând acestea nu simțim în noi nimic mai mult decât hrana simțită nici nu primim în chip conștient altă viață, viața dumnezească, atunci ne împărtășim cu o simplă pâine iar nu cu Dumnezeu căci dacă Hristos este Dumnezeu și om și sfântul său trup e nu, nu e numai trup ea ghea sarx aftu u sarx monon ci trup și Dumnezeu închine nedespărțit dar și neamestecat El este văzut prin trup și apoi prin pâine pentru ochii sensibili dar nevăzut prin Dumnezeire pentru ochii sensibili și văzut de ochii sufletul și simțit de sufletul nostru când ne împărtășim cu Hristos. De aceea și spune altundeva, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și în el, Ioan 6,56, și nu a spus că rămâne în ei și aceștia în el, ci în mine, adică în slava mea, în lumina mea, în dumnezeirea mea. Teologia eucharistică a lui Simeon este, după cum se vede, promotoarea eclesialității și a experienței unirii interioare cu Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dacă prin împărtășirea sacramentală de Hristos în biserică simțim dumnezeirea lui Hristos în ființa noastră, atunci trage concluzia Simeon, Hristos e capul bisericii, noi suntem membri vii, membre vii ale sale, într-o contiguitate de plină cu el. Pentru Părintele nostru împărtășirea cu Sfânta Eucharistie este o propedeutica a Hristologiei, a triadologiei, care sunt înțelese numai de către membrii reali, autentici, conștienți ai bisericii. În discursul 14 etic, Simeon rediscută realitatea simțirii conștientă a lui Hristos Euharistic. Vorbind despre împărtășire și despre vedere în același timp, despre înțelegerea duhovnicească a Sintelor Taine, Părintele nostru spune, dacă o faci în simțire și conștiență, e în estisei che gnosii, atunci te împărtășești de unele ca acestea cu vrednicie. Dar dacă nu te împărtășești așa, adică dacă nu simți și conștientizezi Dumnezeu lui Hristos, negreșit mănânci și bei din ele cu nevrednicie. Și cu asta, cum spuneam mai înainte, a terminat-o cu marea problemă pe care noi <coughs> o dezbatem câte zile de poți să ținem ca să fim vrednici. Și Sfântul Simeon spune, poți să ții subsidiar. Poți să toate posturile să fii ascet, să fii curat cu trupul. Dacă nu simți Dumnezeu Lui Hristos când te împărtășești, nu e niciodată vrenic. Și a pus punct acestei discuții, care la noi durează de ani întregi și tot întrebăm, tot întrebăm același lucru. Dacă te-ai împărtășit în vedere curată, e în teoria catara din cele din care te-ai împărtășit iată cât ai făcut vrenic de o masă ca aceea iar dacă nu te-ai făcut vrenic de simțirea lui Hristos în Euharistie, nu te vei alipi și nu te vei uni nici de cum de Dumnezeu așadar să nu socotească cei ce se împărtășesc cu nevrenice de Dumnezește taine că prin ele se alipesc și se unesc pur și simplu de Dumnezeu cineva adică se unesc chiar dacă nu simt nimica e nu se întâmplă treaba asta Trebuie să simți ca să te unești. Căci acest lucru nu se va face nici de cum, nici nu se va petrece cu ei vreodată, fiindcă numai cei care în împărtășirea metusia Dumnezeului Dumnezei a Domnului s-au și să vadă să mănânce cu ocul și gura minții și descoperirea Dumnezei nevăzute într-o atingere spirituală de zlava lui Dumnezeu, aceștia cunosc atunci că bun este Domnul, Psalmul 33,9, ca unii care nu mănâncă și beau numai o pâine simțită în chip simțit, ci în același timp se hrănesc, în chip spiritual, în chip din Dumnezeu, hrănindu-se cu îndoită simțire, adică și cu trupul și cu sufletul, din una în chip văzut, iar din cealaltă în chip nevăzut se unesc în amândouă dintre acestea, cu Hristos cel îndoit după fire, asta este <coughs> consecința unirii ipostatice, că dacă Hristos este Dumnezeu și om, Trebuie să ne împărtășim și cu și cu Dumnezeirea Lui, făcându-ne concorporal, cu 3,6, și copărtașa izlavei și Dumnezeirii Lui, 1 pentru 5,1. Fiindcă așa se unesc cu Dumnezeu cei care mănâncă această pâine într-o conștiență și vederea tainei și beau din acest pahar cu simțirea sufletului și a inimii. Dar cei care fac aceasta cu nevrenicie sunt deșerți în darul Duhului Sfânt, hrănindu-și numai trupul, nu și sufletul lor. Simeon ne atenționează așadar că simpla a Sfintelor Taine nu înseamnă unire cu Hristos, împărtășirea adevărată de El, ci numai dacă vedem cu sufletul și cu mintea noastră slava Lui noi și dacă ne bucurăm Dumnezeu și de simțirea Harului care ne îndumnezește în mod conștient. Împărtășirea reală poate fi demonstrată prin posibilitatea directă și personală din interior a narării Consecință în ființa noastră, că te împărtășești, simți, poți să vorbești despre ce simți. Cei care nu pot spune nimic despre soteriologia personală, vreau să spună definitiv Simeon, sunt cei care nu se împărtășesc în o conștinei Hristosioaristic, care nu au văzut niciodată slava lui și care nu tânjesc după unirea veșnică cu el. Și aici avem ceea ce noi numim adesea ritualism, sex arbăt, Adică slujim, slujim, slujim, și nu simțim, nu înțelegem, nu gândim, nu ne luminează Dumnezeu deloc. Să simțim să gândim, să dorim lucrul mai presus de noi. Adică slujim și rămânem la fel. Ăsta este ritualismul care nu ne schimbă. facem slujbe, dar nu avem niciodată dorința de a cu Dumnezeu. Adică facem slujbe așa, la pereți. De aceea Simeon conversează iarăși cu presupusul supărat și dezamăgit de cuvintele sale, cu cel care nu experiază deloc minunea ale cu Domnul și îi spune acestuia cu condescendență. Iarăși un, un pasaj extins. Dar să nu te tulburi, iubitule, ascultând adevărul arătație de către noi. Căci dacă mărturisești că trupul Domnului este pâinea vieții, care dă viață. Și știi că sângele său dă viață celor ce se împărtășesc de el. Și se face în cel care bea izvor de viață curgătoare spre viață vești că Ioan 4 cu 14, cum spune împărtășindu-te de acestea, de sintre Taine, nu adaugi nimic mai mult sufletului, ci, chiar dacă vei simți poate puțină bucurie, după scurt timp rămâi iarăși așa cum erai mai înainte, neavând în tine niciun adaos de viață sau izvor țâșnitor sau văzând vreo lumină oarecare. Cășelor care nu au ajuns să treacă din de simțirea celor de aici, până aceasta li se arată în chip simțit ai idoma unei simple bucături, pe când în chip spiritual este lumină necuprinsă și neapropiată, fos, axori. Tot așa și vinul, vinul Iuharistic, vinul e și el în chip asemănător viață, zoii, foc, pir, apă vie, idorzon. Deci dacă mâncând și bând pâinea dumnezească și vinul veseliei, nu vei cunoaște că viețuiești viața cea nestricăcioasă. Oghexi ghinoscon, ghinoscon, cunoaștere, izoin, ezisa stin, anoletron, că ai primit înăuntru tău pâinea ca pe o lumină sau ca pe un foc și că ai băut sângele stăpânului o apă curgătoare și vorbitoare, dacă nu ai ajuns la vederea, teoria și împărtășirea, metexi. Cu nimic din toate acestea, cum să o că te-ai făcut părtaș al vieții? Tis, zois, chinonos. chinonos. Pasajul acesta este unul dintre exemplele cele mai clare pentru a exemplifica faptul că Simeon identifică experiența unirii cu Sfânta Euharistie, cu vederea slavei sale celei veșnice. Experiența euharistică autentică nu este decât atingerea concretă a esențialului experienței statice, unirea reală cu Hristos. Pentru cei care nu se împărtășesc mistic, tainic și real cu Hristos, împărtășirea nu are consecințe reale, identificabile interior. Dar pentru cei care percep cu toată ființa lor că unirea cu Hristos euharistie este o unire, cu umanitatea și Dumnezeu Hristosul Hristos ce Hristos de slavă, aceasta este generatoarea celei mai mari împliniri și bucurii interioare și modul real în care se petrece mântuirea și sfințirea noastră. Sfințenia este un proces interior pe deplin conștientizat de către cel în care se petrece și despre ea poți vorbi dacă o experimentezi în act. Acestea adevărul capitale ale soteriologiei personale S-a spus răspicat de către Sfântul Simeon. El nu lasă loc niciunei ambiguități în înțelegerea relației vii cu Dumnezeu, pentru că relația cu El este, așa cum spune și semnificația termenului care indică o legătură neîntreruptă cu Dumnezeu. În imnul 30 Simeon reia distinția dintre unirea cu Hristos prin vederea extatică a sale și unirea cu Hristos prin împărtășirea domnicească de trupul și sângele săuharistică. Această unire gândită noieran în nosin. cea extatică. ți-am spus-o deja în mod diferit și felurit, iar unirea simțită spun că e cea a tainelor. căși curăți prin pocăință și prin curgerile lacrimi împărtășit numai de un trup în Dumnezeu, ca de Dumnezeu, devin prin această unire negrită și eu Dumnezeu, după cum trupul și Sfântul sunt una în două ființe, prin urmare, acestea care sunt una și două, împărtășit de Hristos și bâns sângele Lui, unindu-se prin două ființele și fire cu Dumnezeul meu, devin și ele Dumnezeu prin împărtășire și se unesc cu același nume, cu numele celui de care s-au împărtășit închi chip ființial, usiu odos, meteshon. Să se... poate să vorbească cu putere despre realitatea în pentru că aceasta era o realitate personală pentru sfinția sa, nu era un abuz de cutezanță pentru Simeon și nicio grandomanie faptul de a vorbi despre relația sa cu Hristos, atâta timp cât această relație este una reală sau trebuie să fie astfel pentru toți și botezați în Hristos. Simeon nu pune monopolul pe un gen de experiență insolită la care pot accede numai unii dintre noi, ci pentru Părintele nostru unirea cu Hristos și sfințirea prin el este o caracteristică personală a oricărui Creștinii ortodox în parte, deci Sf. Simeon e, nu vorbește despre sfinți ca despre niște ortodoxi aparte, ci toți ortodoxii pot să fie sfinți, toți se pot sfinți, nu există unul e, care să nu se poată sfinți dacă este membru al bisericii. Simeon vorbește decent despre lucruri care trebuie să fie cotidiene pentru toți și fiind cotidian. Ar fi adevărat un subiect de discuție, presantul și a tot cuprinzătorul nostru subiect de discuție. Adică, subiectul de discuție al creștinilor doși ar trebui să fie tocmai cum să ne curățim de patin, cum să ne îndumnezeim, cum să înțelegem dogmele Bisericii și Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți. Asta ar trebui să fie discuția, pledoaria, căutarea noastră de a, de a explica, de a traduce, de a înțelege, de a ne bucura. Dar pentru că nu stau lucrurile chiar așa de bine în biserică, Simeon vorbește prin Duhul și mustră ambițiile umane și dezanța umană ale oricărui membru a ei, dar mai ales ale clerului, spunând episcopilor care nu experiază slava trimis și întregului cler de altfel, că vă rămâne cunoscute tainele mele înfricoșătoare și dumnezești, vouă celor care vă închipuiți că țineți o pâine, care de fapt foc, care mă disprețuiesc ca pe o pâine simplă și vi se pare că vedeți și mâncați doar o bucătură neavând slava mea nevăzută. Din acest pasaj se observă că Simeon nu numai că identifică conținutul extazului cu împărtășirea haristică cu vrenicie, ci el cere de la cei care se împărtășesc să se sizeze, să simtă Harul și să vadă lumina lui Dumnezeu. Și simțirea Harului nu este numai cu inima, ci cu mintea, cu inima, cu întreg trupul nostru, simțirea Harului nu este ceva sentimentaloid doar, ci simțirea Harului este o simțire cu întreaga noastră ființă, cu sufletul cu trupul nostru, cu mintea noastră deci o simțire înțelegătoare, o înțelegere plină de simțire de dinamică a vieții care te dinamizează te îndeamnă la lucruri dumnezei, la fapte frumoase, nu te îndeamnă să stai pasiv Este evident efortul Părintelui nostru de a conștientiza abisul neștiinței din mintea celor care atunci și acum cred că a ne împărtășit înseamnă a mânca ceva pe Hristos, dar să nu simți nicio transformare marcantă în viața noastră. Simeon spune în conștienților și non-experimentalul că nesesizarea Duhului anulează tot efortul lor eclesial, toată munca lor, post rugăciune ce fac ei și arată mădulare moarte rupte de trunchiul Bisericii Hristos, chiar dacă ei, din punct de vedere formal, sunt înăuntru biserici, adică sunt înăuntru biserici, dar nu simt nimic din Sfințenia Bisericii. Asta e trama multora dintre noi. Experiența lui oaristie este un eveniment personal cu urmări capitale, ca și botezul și mirungera, și orice elu da discuție despre simțirea Harului în cadrul săvârșirii Sfintelor Taine înseamnă, de fapt, o anulare a soteriologiei personală. Că dacă nu experimentezi nimic <coughs> atunci conținutul credinței noastre ce este? O absență? O neștiință? Mântuirea noastră e neștiință? Nesesizarea nimic? Acest lucru repetă și în Epistola 4 unde Simeon spune ucenicului său că cel care nu cunoaște în simțirea și cunoaște a sfetului că rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în el acela cu siguranță nu s-a cuminecat nu s-a împărtășit închiv prea cu preacuratăle taine Căci cum e cu putință ca acela care e unit cu Dumnezeu să nu știe aceasta, afară dacă nu e foarte nesimțit? Și dacă acela care mănâncă trupul și bea lui Iisus are viață veșnică, judecată, nu va veni, ce s-a mutat din moarte la viață, atunci e vădică acela care nu știe care e viață veșnică și nu a trecut de la moarte la viață, ca acela care trece într-o cameră întunecată, într-una luminoastră lucită, <coughs> unul ca acesta n-a cunoscut taina Economiei lui Dumnezeu nici nu s-a desfătat de viața veșnică. Experiența Euharistică, în concluzie, nu înseamnă o luare scriptică la cunoștință despre ce se întâmplă atunci când împărtășești, ci constă în înțelegerea a ceea ce se petrece cu noi în actul unirii sacramentale cu Domnul. Reala unire cu Hristos Dumnezeu înseamnă să simțim Dumnezeerea Lui în noi, să-l avasa, să ne îndumnezeim permanent, să fim conștienți de îndumnezeerea graduală, zilnică a Ființei noastre. Sfântul Simeon accentuează în teologia sa iuharistică identitatea de experiențe de vedere extatică și împărtășire iuharistică la care suntem chemați incorpore și care reprezintă manifestarea reală a eclesialității vieții noastre. A fi în biserică, ne spune el, înseamnă a trăi prin toți porii ființe noastre minunea în noastre, adică de noastră racordare la viața trăimii. Și până aceasta am terminat capitolul despre Sfânta Euharistie, ajungând la pagina 189, pentru a vorbi în podcastul următor despre Sfânta Spovedanie. Vă mulțumim frumos și vă dorim numai bine!